Jóhannes að guðspjall annar kapli. Á þriðja degi var brúðkaup í Kana í Galileu. Móðir Jesu varðar. Jesu var óbóðið til brúðkaupsins og læri sveinum hans. En er vín þraut, segir móðir Jésu við hann, þeir hafa ekki vín. Jésu svarar, hvað viltu mér koma? Minn tími er ekki enn komin. Móðir hann sagði þá við þjónana, allt það sem hann segir ykkur, það skulle þið gera. Nú voru þar sex vatnsker úr steini samkvæmt reglum gýðinga um hreinsun og tók hvert þeirra tvo mæla eða þrjá. Jésús segir við þá, fylli kérinn vatni. Þeir fyltu þau á barma. Síðan segir hann, ausu nú af og færið veislustjóra. Þeir gerðu svo. Veislustjóri bræðaði vatnið sem var orði vín og vissi ekki hvaðan það var. En þjónarnir sem vatnið höfðu auðsið vissu það. Þá kallaði veislustjóri og brúkumann og sagði Allir menn bera fyrst fram góða vínið og síðan hefði lakara. Er menn gerast ölfaðir? Þú hefðu geimt góða vínið þartir nú. Þetta fyrsta ták sitt gerði Jesús í Kana í Gallilea og openberaði dýr sína og lærisveinarans trúðu á hann. Eftir þetta fór hann ofan til Kapernaum á samt móður sinni, bræðrum og lærisveinum. Þar voruðu nokkra daga. Nú fóru þóskargyðingi hönd og Jesús hielt upp til Jerúsálem. Þar sá hann í helgidóminum, þá er seldu nöyt, sauði og dúfur og víkslarana sem sátu þar. Þá gerði hann sé svipu úr köðlum og rak alla út úr helgidóminum. Líka sauðin á nöytin, hann stefti niður peningum víkslarana og hratt um borðum þeirra og við dúfnasalana sagði hann burt með þetta hérðan. Gerið ekki hús föðumíns að sölu búð. Lærisveinumanns kom í hug að rita þér vandlæting vegna hústíns mun tæra mig upp. Ráða með gýðinga sögðu þó viðan, hvaða takt getur í sínt okkur um þaf að þú meir gera þetta? Jesús svaraði þeim, brjóti þetta musteri og ég skal reysa það á þrem dögum. Þá sagðu þeir, þetta musteri hefur verið 46 ári smýðum og þú ætlar að reysa það á þrem dögum. En Jésús var að tala um musteri líkama síns. Þegar hann var reysin upp frá dögðum, myndust læri hans að hann hafði sagt þetta. Og þeir trúðu rytningunni og orðinu sem Jésús hafði talað. Meðan að var í Jerusalem á póskaháttýðinni fóru margir að trú á hann til þeir sáu þau tákn sem hann gerði en Jésús gaf þeim um ekki trúnansinn sinn því hann þekkti alla. Hann þurfti þess ekki að neitt bæra öðrum manni vitni. Hann vissi sjálfur hvað í manni býr.